ötödik fejezet, amelyben Aliben Ualett tisztelettel jelenti, hogy ő is a világon van még. Néhányan ezzel ellen tenni valamit, de sajnos nem sok eredménnyel. Egy őr nem ott törködik, ahol kellene. Ez a hiba megmenti az életét, de sajnálja, hogy nem pofozhat meg senkit. Meglepődik, és ebbe csak nem Utó Utólépésben értek haza. Móli káplár az előtt fakapujába várta őket, és tajtékzott. Tisztó, no! Talán kérvényt kell nyújtsak be nektek, hogy miért osztassatok hazajönni? Piszok banda! Azt hiszitek, hogy a légió a szórakozó katonák kedvéért alakult? Másképp nem is lehet megdögleni, csak részegen? De lehet józanul is. Ezt rövidesen megtudhatták. Este fél tíz lehetett, mikor egyszerre ismét felharsant a századkörtös trombitája. Ezúttal a fegyverbe fújta. Aux army... Futó lépések dobbantak, bakancsok kopogtak, fegyverek agyán csapódott a légionista tenyér. Az elátkozott erőd legmagasabb bástjáján felhangzott egy fegyver kerepelése. Lermi és Midleton a jobb jobboldali szélső melvédre került. Mikor lenéztek az erőd előtti térségre, elszédültek attól a hihetetlen tömegű lovastól, melyet maguk alatt láttak. Aliben Oaled lázadó riffkabíljai érkeztek meg. Az egész vidék hullámzott a tarka és felhér Puskadopogás és vad és töltötte be a levegőt. Portyi őrmester reketre ordította magát, amíg mindenki elrendezett, hogy az erőd egyetlen pontja se maradjon védtelenül. Azon a bizonyos, legfelső bástya fokon csak kétszer hallgatott el a gépfegyver, de akkor is legfeljebb néhány pillanatra. Pontosan annyi időre, amíg a lelőtt gépfegyverkezelő helyét elfoglalhatta a következő. A főkapu feletti melvéden Dórien hadnagy osztogatta a parancsai. Közvetlenül fölötte maga Molli kapitány. Mindkét tiszt revolvert tartotta kezébe, és öt percenként kilőtte a fegyver mind a nyolc gólyóját. A baloldali alsó melvéd védelmét Molli káplár vezette. Lermié és Midlatont hátra vezényelte egy bácsa kiszögelés védelmére, de a két ember néhány pillanat múlva visszalopakodott, mert meggyőződött róla, hogy az erődnek ezt a részét nem fenyegeti komoly támadás, és az ott lévő három ember tökéletesen elég az esetleges támadás elhárítására. Körülnéztek tehát, hogy hol van szükség olyan emberekre, akik nem kimondottan jedősek. Azonnal látják, hogy Portjé őrmester és Rotond őrmester a két őzbe csavarodott bajuszú öreg afrikánus Szerfelet szorongatott helyzetben van. Már úgy szóván alig volt mellettük éppkézlábe ember. Hullák és sebesültek hevertek mindenfelé. És a rifek már egy létrát is oda a falhoz, hogy megmásszák az itt legvédtelenebb és legalacsonyabb falakat. Midlaton segélykérően nézett körül. A bástya feljárójánál meglátott egy elgurult golyószórót. Mellette feküdt az eddigi kezelője. Eddig szép eredménnyel ritkította velük az arabokat, de most már kicsit nehezére esne ilyen gyengélkedő állapotba. Szinte érthetetlen, hogy tud néhány arab puska golyó ilyen simán és nyomtalanul leszakítani egy emberi fejet. Midlaton egyetlen ugrással a golyószóró mellett termett. Felkapta, és egyáltalán nem remegett a keze, mikor beillesztette a hevedet. Aztán kattogni kezdett a veszedelmes fegyver. Időközben Lermié már a létra felé indult de néhány másodpercet késett. Ez a néhány másodperc elegendő volt arra, hogy két villogó szemű riffharcos, a legújabb rendszerű revolverekkel övében, de keresztbe fektetett késsel a szájában beugorjon a köcsipkés melvéden. Lermie szurony a markolatig behalt az egyik széles melbe, és a hatalmas test estébe a puskát is kirántotta a légionárius kezéből. A fegyvertelen Dermié puszta kézzel kapta el a másik kabilt, és magasra emelve teljes erejéből egy, a melvéden éppen előbukkanó harmadikhoz csapta. Az egész dolog olyan volt, mint valami lavina. Ez a harmadik ugyanis estében magával rántott három utána következő társat is, akik vad ordítással zuhantak le a létrán, és terültek el kificomodott tagokkal az erőt tövébe. – Bravo, közlegény! – hallotta az elismerést Lermié a háta mögött. Ratondőrmester volt, aki portyié kollégájának a vállát és alsó karját kötözgette, és közben csillogó szemmel nézte, hogy Lermié milyen tiszta időt csinálta a létra körül. Megható volt elnézni ezt a két özbecsavarodott bajuszú vénkatonát. Mindkettő Mindkettő sebből vérzett már, de arcuk piros volt a harci láztól, és szemükben az elszánt bátorság és törhetetlen akaraterő lobogott. Békés időben százszor is elátkozták a két altisztet. De hogy mi lakik bennük, az csak most látta meg Lermié, és egyszerre a szívébe zárta őket. A harc közben erővel tombolt. Midlaton, mintha csak valami angliai céllövő versenyen volna, hideg nyugalommal kaszálta a golyószórója elékelő kabilokat. Lermié újra felkapott egy puskát, és mindenkit, aki a létráról átlépett a melvéden, beszakított fejjel takarította vissza. A két őrmester is újra felvette a harcot, és Molly kapitány, aki észrevette, hogy mi folyik ezen az oldalon, már is utasította tartalék tizenkét emberét, hogy siessenek a szorongatottak segítségére. Molly káplár éppen akkor tűnt fel a háttérből, mikor a tizenkét ember megérkedett. Szikrázó szemmel nézett Lermiére és Midlatonra. – Én azt mondtam maguknak, – kiáltotta, – hogy a hátsó melvédett végig. Hogy mertek magamra hagyni? De káplárul felelte Lihegvellerméje. Ott a világon semmi szükség nem volt rám. Itt pedig egyenesen végveszély volt, mikor megérkeztünk. Én is végveszélybe kerülhettem volna maguk miatt. Szó sincs róla felelte a gépfegyverem elől Midlaton. Mi tudjuk, hogy a káplárul kivágja magát, ha baj van. suttogóra fogta a szót. De látja, ez a két vén őrmester már nem sokat ér. Mi lett volna belőlük nélkülünk? A kapitány úr fiatalember, vitézember, valóságos hős, ugyebár nem kellett félteni. Jó, jó, felelte kisé megenyhülve a káplár, és egy pillantást vetett az erőda daljába fejveszetten ide-oda váztató arabokra. Most már csak maradjanak itt, ha eddig itt voltak, de nem ajánlom, hogy még egyszer más tegyenek, mint amit a fejjebb bajújuk parancsol. Jól néznénk ki, hisz ez már valóságos anarhia. Kicsit dörmögbe ment el. A ratondőrmester barátságosan megédezte. Nem baj, fiúk. Mólinak ugyan igaza van, de jól tettétek, hogy nem teljesítettétek a parancsot. Itt nagyobb szükség volt rátok, és én nem fogom elfelejteni, hogy milyen derekasan verekedtetek. Ez is valami, Monserzsan, mondta, mid kaján mosolya. Kár, hogy nem látta, hogyan verekedtünk mi orámban, a nyitott zsebkésben. Az volt a verekedés. Ez itt csak a évődés volt ehhez képest. Kalibernek, a cirkuszi erőművésznek a fejét több mint öt percig kellett a földhöz vernünk, még végre elájult. Amíg beszélt, a hagyta tüzelést. Lermiének sem akadt újabb se a létrán. A harc teljesen aláphagyott. Néhány lövés dördült még el, aztán megszűnt az is. Az arabok, amilyen gyorsan érkeztek, olyan érthetetlen villámszerűséggel tűntek el újra. Az elátkozott erőd ezúttal megmenekült de csak azért, hogy újabb szenzációknak és izgalmaknak adjon helyet. Tehát maga ismét őrségen akarálni? Igen is úr? És ismét a századi vezető vezető Igen is mondkapitán. Ember. Tudja, hogy az életével játszik? Tudja maga, hogy én már több mint egy hónapja csak önkéntes jelentkezőket jelöltem ki erre a célra, mert nem vitt rá a lélek, hogy önhatalmulak kiadjak egy ilyen parancsot? Tudom, kapitán, És mégis, mégis, mondkapitán. Eddig is feltett szándékom volt, hogy megfejtem ezt a borzalmas rejtét, de az utóbbi napokban ez valósága a fanatizmus vál bennem. Van erre valami különösebb oka? Igenis, kapitány úr. Több okom is van a mondjuk saját személyemmel kapcsolatban, de csak egyet említek. Ezt a bogolyevet, ezt a kedves bolgárdiákot a barátságomba fogadtam. 19 bajtársamért akarok bosszút állni, de legelső sorban ő érte? Helyes, a többi okát nem kérdezem, ha nem akarja megmondani. A saját felelősségére ismét kijelölöm az őrségre. Köszönöm, mond kapitán. Nem fél? Én kétszer féltem eddig életemben, kapitány úr. Egyszer az érettségitől, másodszor pedig, amikor a mennyasszonyom, illetve a volt mennyasszonyom egyszer minden átmenet nélkül nagyon kedves lett hozzám. – Tapasztaltam ugyanis, hogy a nőktől akkor kell leginkább félni, amikor a legkedvesebbek. Hm. – És beigazolódtak ezek a félelmei? – A legteljesebb mértékben van, kapitán. Az érettségi vizsgám megbuktam és a mennyasszonyom miatt megöltem egy embert. Látszott rajta, hogy nem fog többet mondani. Feszesen tisztelgett, és sarkon fordult. Tehát semmi esetre sem akarod, hogy megint ott legyek veled az őrségen, oktáv. Nem öregem, nagyon köszönöm, hogy minden áron vigyázni akarsz az életemre, de hidd el, csak baj lenne belőle. Két ember ugyan valóban többet lát, mint egy, többet is tehet, de több zajt is csinál. Nekem különben is megvan a tervem, hogyan csaljam törbe a titokzatos ellenfele. Ne mondd el! Mit tudom én, nincs -e itt a falnak is füle? Igazán titok csak az maradhat, ami csak egy ember tud. Az is csak akkor, ha férfi az az egy ember. A nő, ha más nem tehet, elsuttogja a titkát a levegőnek, a szélnek, meg más ilyeneknek. A fontos csak az, hogy elmondhassa. Hidd el, én tudom. Egyszer rábírtam egy titkot a babámra. Egyetlen ember tavatott be ebbe a titokba. Sajnos ez az egyetlen ember pont a rendőrfőnök volt. És? Két évet ültem a dolog miatt. Hát, ma nem látnánk többé egymást nyugodj békében. Legyen neked könnyű a kényszerzúbony. Ezzel elváltak. Jules oktáv mitlaton elindult az őrségre. Megvárta, míg az őrségeket vizitáló Móli Káplár tudomásul veszi, hogy ott áll a szokott helyén, a századi előtt, de mikor a Káplár eltávozott, gyorsan munkához látott. Legelőször is azt vette szemügyre, hogy honnan lehet őt meglátni annak, aki maga láthatatlan akar maradni ugyanakkor. Erre a célra egy kis ablak és három befelé néző lőrés felelt meg a legjobban. Lehajolt és kihúzott egy dobozt a lőszeres ládák közül. Ezt a dobozt már délután rejtette oda. Kinyitotta a skatuja tetejét és kiemelt belőle egy hatalmas darab gittet, melyet az anyagraktárból lopott ebéd után. Ezzel a gittel először a kisablakot ablakot kente be kívülről, de olyan vastagom, hogy többé nem láthatott le hozzá senki. Utána a lőréseket tömtette le a formálható anyaggal, és mikor ezzel elkészült, az egészet jól megtömködte finom fehér gipszel, amit szintén az anyagraktárból hozott el jogtalanul és kimerítve az idegen ingó eltulajdonításának minden ismérvét. A gipsze ráfröcskölt egy kis vizet, és várta, amíg megszilárdul az egész. Amikor ezzel is elkészült, végigvizsgálta a falakat, és meggyőződött róla, hogy ezután már sehonnan sem leshetik ki egyetlen mozdulatát sem. Ha volt valaki, akinek érdekében át megfigyelni, majd a helyén van-e ő, vagy sem, ezt már csak úgy tehette, ha személyesen belépett a folyosóra. Ő, Jules, Octave, Midlaton ugyanis egyáltalán nem szándékozott a helyén állni. Annyira nem bolond. Igaz, ez a ténykedés ellenkezik az előírással, és ha az ellenőrző poszt észrevenné, súlyos büntetést kapna érte, de ezúttal a saját bőrének megmentéséről volt szó, és ilyenkor a cél szentesíti az eszközt. A század iroda ajtajától számított, mint egy nyolc lépésnyire hatalmas utazókosárát. Ebbe az utazókosárban lakott az erőd macskája, egy visszautasító modorú fekete cica. Oktáv felnyitotta a kosár tetejét, és udvarias mosolyjal belelépett a macska mellé. Ne haragodsz Svetozár! – mondta a macskának, de kénytelen vagyok az éjjel bitorolni a birodalmadat. A macska, akit nem hívtak Szvetozárnak, isé felhúzta az felborzolta a szőrét és püszkört. Oktáv lekuporodott mellé a kosár aljára, és halkan szeriden nyávogni kezdett neki. A macska meglepődve figyelte, és minden haragjáról megfeledkezett. Látod, Szvetozár? Én ilyesmit is tudok. Következésképp nem lehetek a cicák ellensége. Magyarázta gyengéden mélyletem. Sőt, tovább megyek Szvetozár. Ha tisztességesen viseled magad, hajlandó vagyok a kedvedér lemondani legkedvesebb csemegéimről is. Ezzel hatalmas darab szafaládét húzott elő a zsebéből, és udvarias mozdulattal Szvetozár felé nyújtotta. Szvetozárnak felcsillant a szeme. Úgy látszik, ez a légionár is nem is olyan durva fickó, mint a többi, aki csak röhögni, gúnyolódni, sőt, olykor még rugni is tud. Ez egy használható ember. Nem árt vele jóba lenni. Minden esetre elfogadta a szafaládét, is beleharapott. Friss volt, és nagyon fűszeres, tehát pontosan olyan, ahogy ő szerette. Nos, akkor rendben van, nincs semmi baj. Ezzel a légionistával ki lehet jönni. Látod, Svetozár. Duruzsolta oktáv, szelid és baráti hangon. Én csak ugyanolyan javadat akarom. És mit kérek érte cserébe? Úgy szólva semmit. Csak annyit, hogy tűrj meg itt magad mellett egy ideig. Tudni illik, nem szeretnék megőrülni. Átkozott rossz természetre val, de az ilyesmiben nem ismerek tréfát. Hát, légy olyan bátyám, kedves Svetozár, és ozd meg velem lakosztályodat. Svetozár egészen megnyugodott. Elfogyasztotta a szafaládét, megnyalogatta utána a bajuszát, és dorombolva oktáv mellé bújt. Midlaton szórakozottan simogatta a kis gömböly fejet, és közben kisandította a kosárfonatai között a folyosóra. Sokáig semmi sem történt. Csend volt, csak a ládák és ocska bútorokra csendtek meg olykor. Egy kicsi kísérteties volt, de sem Oktáv, sem Svetozár nem féltek a kísértetektől. Egyszerre Svetozár abba a dorombolást és felemelte a fejét. Bajusza előre meredezett és hegyezte a fülét, mint a kutya. Oktáv követte a pillantását és látta, hogy a folyosóra vezető ajtó halkan kinyílik. Most egy kéz nyúlt be lassan a kinyílt ajtón. Egy csavarás, és a folyosón kialudt a villany. Oktáva fogát csikorgatta. Az angyalát, ezt kifelejtette a számításból. Most mi? Nem mozdulhat, mert ez a kosár jó búvó hely, de csak akkor, ha nélkül ül a helyén. Külön A képések közeledtek. Azután egy fehér burnusz jelent meg a közelbe. Ó, ha kisütne a hold. A burnusz ide-oda libbent a folyosón. Engem keres! Gondolta kajánul Oktáv. na no, csak keressen, de minden esetre megmarkolta a revolverét. A hold ebbe a pillanatba kisütött. Oktávos megláthatta a burnuszos ismeretlen alakját, de csak egy pillanatig. A következő másodpercben eltűnt a századi roda ajtaja mögött. Ebben a pillanatban egész half percegés hallatszott, és vetőzár felugrott Oktáv öléből. A percegés megismétlődött, és két másodperc múlva egy egér mászott elő a századiruda ajtaja mögül. Oktáv két kézzel kapta el Szvetozát, hogy ki ne a kosár megsérült oldalán, és ránevesse magát az egére. Mielőtt ezt a küzdelmet vívta, egy gondolat villant át rajta, és teljesen kihozta a sodrából. Szvetozát! csukta, és egy újabb darab szafaládéval csillapította a macska izgalmát. Látod, öregem, most legalább egy lépéssel tovább mehetek ebben a rejtelmes ügyben. Svetozár kétségbe Jó, jó, tudom, hogy nem érted. Azt állítod, hogy nem beszélek világosan. Nincs igazad, mert egyszerű az egész dolog. Annyit minden esetre eldönthetnék, hogy férfi vagy nője az illető. De nem néztem rám olyan szemre hányol, Nem bolondultam meg. De lásd be, hogy van abban logika, amit mondok. Mert nézd kérlek, ha férfi az illető, akkor ügyet sem vet arra az egérre. De ha nő. ho-ho, oh, regem, ha nő, akkor egészen más a helyzet. Akkor lehet ő nagysága minden pokrokra megérbestia. Lehet 18szoras gyilkos, de ha meglát egyegeret, összekapja a szoknyáját, és úgy üvölt, mint a fába szorult férek. Tudom, balond dolog, és nem is igen értem, de így van, legalábbis 99%-ban még a legbátrabb és legelszántabb is. Hát, azért mondtam Svetozán, hogy ezt most meg kellene próbálni. Nagyon kélek, csak ügyesen, ne feledd, hogy a hazádat szolgálod. Kieresztette a kosárból a macskát, de az utolsó pillanatban elkapta a hátsó lábát. Csak egy pillanatra, hogy az egér megfelelő előnyre tegyen szert. Sikerül. Az egér, mikor észrevette a macskát, valóban neki romodott. Ha Midleton nem kapja el szvetozár lábát, akkor nem menekülhetett volna. Ez a másodperc, amit egyébként Svetozár arla használt fel, hogy nagyot karmoljon Oktáv kezébe, az egérnek elegendő előnyt jelentett. Ész nélkül vakona rémülettől, de pompás ösztönnel bevágódott az iroda ajtaján. Egy pillanat. Borzalmas sikoltás, aztán rohanó léptekzaja. Oktáv hajol a kosárban, és néz. Néz. Aztán felvágodik a századi ajtaja, és kirohan rajta a fantom. Purnusz nélkül, semmivel sem törődve, karcsún és luganyosan, és egy fehér sejem darabbal az arca előtt. Zajla volt, az állarcos démon. A mozdulatlanság és láthatatlanság igen nagy helyzeti előny. Oktáv tudta, hogy csak addig van biztonságban, amíg el nem árulja jelenlétét. De Oktáv meglepődött. Aki meglepődik, az nem tud vigyázni, hogy teljesen csendbe maradjon. És ráadásul nagyon meglepődött. Ez kis híján az életébe került. Mikor ugyanis meglátta a villámgyorsan megjelenő és már is eltűnő kígyótáncos nőtt, csodálkozásában előre a kosárba. A régi bútordarab vagy dredcsenésbe kezdett és összedőléssel fenyegetett. Két másodperccel később valaki hangfogós pisztolyjal négyszer egymás után belelőtt a kosárba. Nem érte golyó, mert az első lövés után teljesen összehúzta magát, és a kosár végébe gurult. Mind a mellett a lövések eldördülése után nagyot kiáltott, és arcra borulva elterült a kosár fenekén. Arra számított, hogy a gyilkos nem mer magának időt szakítani ahhoz, hogy megnézze, vajon eredményesen dolgozott-e. Hiába hangfogós a revolvere, fel kellett tételeznie, hogy esetleg valaki mégis meghallotta a lövéseket, és ide rohan. Számítása bevált. Súranó léptek zaját hallotta, és a következő öt esztendei zsoltját odatta volna érte, ha kidughatja a fejét, és megnézheti ennek a menekülőnek az arcát. Sajnos nem mozdulhatott. Örült, hogy élve megúszta a dolgot, így is nagy szerencse kellett hozzá.